most. Közéleti háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt lehet vonalban Ulyás Gergely helyettes parlament alelnöke um, Ön arról, hogy amit csinál, az jól teszi vagy nem teszi jól arról hogyan bizonyosodik meg? Van -e erre valamilyen módszer? Majd mikor elárulom, majd miért kérdezem. Tehát mi a visszaigazolás? Szerintem elvesztettük egymást. Hello? Hello? Ez már a visszaigazolás végsz. Ez volt a legrövidebb interjúnk. Visszaadhatom? Márkodunk. Azt kérdeztem, hogy honnan tudja, tehát hon, honnan vannak visszaigazolások? De nem értettem az első mondatot. A kérdés az, hogy abban az ügyben, hogy jól jár el, jól gondolkodik az a közösség, aminek a tagja jó döntéseket hoz, e, azzal kapcsolatban hogyan működik a belső hangja, és a belső hangjától teljesen függetlenül milyen visszajelzés az, amit egyébként érdemi visszajelzésnek gondol, független attól, hogy egyébként a visszajelzés dacára fenntartja azt a véleményét, ami korábban volt, mert egyébként az fontosnak tartja. Ez a kérdés. Ugye a külső az egyszerűbb, van jó néhány ember, akinek a véleményére az ember ad, és... Ki kéri azt? Igen, Rosszul értettem, bocsánat. Kikérem, hát, ki találkozom velük. Hát ez, ez is egyfajta külső visszajelzés. Van olyan jellegű visszajelzés is, hogy elég sok helyre meghívnak, és, és akkor ezt is láttam, hogy a, a persze. Az de mobjektív olyan szempontból, hogy velünk szimpatizálók vannak nagy többségben, de ettől még az ő véleményük is lehet kritikus, tehát nagyjából azt az ember egyfajta visszajelzésként tudja szűrni, hogy miről mi a mi szavazóinknak a véleménye. Hát a belső az nyilván azt ember meg saját maga végig gondolja, hogy ami történik, vagy amit mondva, hogy amit mondok, tesz, a helyes vagy sem. Volt olyan politikai döntés nyilvánvaló kormánypárton, ami után nem mondott semmit se, de nem tudott aludni? Hát, e nem tudtam aludni, ez egy túl hangzik. Igen, jól beszél, nagyon egészen kiváló tudni. Azt akartam kérdezni öntől, hogy nyilvánvalóan ön is ismer olyan medikust vagy medikát, aki ugye azért kell, hogy visszalépjen, mert nem bírja a vér látványát, és hát úgy nehéz orvosnak lenni. Hogy, hogy amikor ön politikus lett, hiszen az lett, akkor tisztában volt-e azzal, hogy ezeket a drámai dolgokat, ahogy most fogalmazott, maga alá tudja gyűrni, függetve attól, hogy nyilvánvalóan önben is van érszerem. Az önmagában az, hogy politikus lettem, az még mindig idegenül hangzik, de, igen, de hát ez ez volt fogadni, amik az összeférhetetlenségre volt, vagy az összeférhetetlenség nem olyan egész. Addig ügyvéd volt. Hát nem, addig mindig azt mondtam, hogy ügyvéd vagyok. Igen. De egy... Ebből a szempontból hasonlítunk egymásra mert ugye aki azt mondja, hogy ügyvéd az gyakorlatilag ugye valamiféle kiskaput fenntart a tekintetben hogy és a mondatot nem fejezem be Igen, hát, meg ebben nyilván sok minden benne van hogy hogyan áll a politikához én nem uh -huh. készültem arra, hogy országgyűlési képviselő legyek én ügyvédként fog dolgozni mint ahogy a nyitán dolgozott meg édesván dolgozik ma is Jó, de sokat elárul erről nem, nekem kell megítélni. Mindenesztán ezt teljesen független kérdés az, hogy a, miután a, a politikát figyelmmel kísértem egészen kiskoromtól kezdve, hogy nagyjából azért a politika működéséről kívülről is volt egy képem, és ezt a belső kép, ha nem is igazoltam, minden tekintetben vissza, de az alapvetően nem volt téves az, amit gondoltam. Jó, de ha betegembereket lát, ha nyomort lát, akkor érzi azt, amit más normális ember is érez, hogy elszorul a torka, elszorul a szíve, és amikor tovább megy, akkor ahogy ezt szokták mondani, megkérgesíti a szívét, mert egyébként nem tudna tovább menni, elsüllyedne szégyenében, vagy mindenét szétosztaná, csak olyan dolgot csinálna, aminek semmi értelme nincsen, de mégis valahogy az érzelmi zűrzavar, ami benne kialakul, ezt diktálja. É, én tudom, hogy olyan normális érzésekkel viszonyú a politikában résztvevők nagy többsége ilyen helyzetekhez, mint aki nem a politikában dolgozik. Ezt elsősorban és másodszorban is azért kérdezem, mert nem tudtam kivonni magamat tegnap annak a bejelentésnek a hatása alól, amitől a sajtó zeng, hogy az ország zenge, azt nem tudom. Én egy nagyon prózai történettel vezettem fel a mai műsort, ezzel nem fogom drabolni a drága idejét, de én egy nagyon szép ívet rajzoltam magánéleti, szomszédságbeli gondok és a kerítés között, beleértve, hogy nyilvánvalóvá tettem, hogy az én problémám a másik problémához képest jelentéktelen. Majd levittem a hangsúlyt, és azt mondtam, hogy én bármiről szívesen beszélgetek azokkal, akik betelefonálnak. Lejátszottam. Uh, egy Cat Stevens dalt az elején ez a Where Do The Children Play ez összefüggésben volt némileg azzal a történettel, amit elmeséltem, majd beraktam a Pink a fal című örökbecs ópuszt, mert hogy kerítés vagy szöges drót nem írtak Lemezt, és 25 percen keresztül vártam, hogy betelefonáljanak és képzelje el, senki nem telefonál be és azon gondolkodtam, aztán felhívtam a barátnőmet, hogy vajon ennek mi lehet az oka. Korábban előfordult, hogy a néptől megkérdeztem, tehát ez nagyon álságos. A nép nem telefonál és akkor megkérdeztem tőlük, hogy miért nem telefonál be, Hát ez teljesen álságos. Egy ember telefonált, az egy praktikus kérdésben kért tőlem tanácsot, egy olyanban, aminek a válasz megvan a reklámban, de nem voltam elutasító, és hát elutasító is voltam, hogyha az emberben van egy átható mondandó, akkor ezt elmondja, függetlenül attól, hogy milyen pokrósza a vezető. Most ugye más körülmények között azt szokták mondani, és biztos önben is előfordul, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Tehát én egész egyszerűen érzelmileg alatta vagyok annak, ami tegnap történt, és a nép is lehet, hogy alatta van, de hangot nem adott neki. Én nem inném egyébként, hogy a Blastoparő többsége alapta van, mert szerintem nem a tegnapi döntésből, tehát nem a dótkérítési építésből kell kiindulni, hanem egyébként azt a valóban morális kérdést kell megválaszolni, hogy egy állam mire kötelező, hogy el egy államtól, ráadásul itt mondjuk jogjagra még egyértelmű, mert itt ugye a legális határátlépés, tehát ez egy nem kvázi, hanem egy bűncerek, a megakadályozásáról van szó. De ennél a morális kérdés az szerintem fontosabb, hogy meddig terjed egy államnak a felelőssége a saját polgáraiért, és hol kezdődik az ezen túlmutató felelőssége, vagy hol ér véget, hogyha úgy tetszik. És a egész bevándorlás problémával kapcsolatos legnagyobb kérdés az ehhez. Tehát Európa mit gondol a bevándorlásról, mit akart tenni a bevándorlásról, meg akarja őrizni a saját kulturális jönozonságát, képes-e arra, hogy ennek megfelelő döntéseket hozom, képes-e olyan demográfiai fordulatot végrehajtani, amelynek következtében nem válik szükségessé a kontinensen kívül jövő bevándorlás, és hogyha mindezeket megvitattuk, akkor azért azt is világosan ki kell mondani, hogy az Európai Átlagos életszínvonal, az Európai Unió Átlagos Életcímvonat az kellően magasan van ahhoz, hogy a világ lakosságának, tehát még a 7 milliárd embernek a legalább 80%-a ennél rosszabbul él. Most ilyentől kezdve, hogyha a jobb megélhetés reményében idejövőket befogadjuk egy valóban globalizálódó világban, ahol, ahol nagyon könnyűvel utazni, még a szegénység, a legnagyobb szegénységben élők számára sem elérhetetlen az, hogy egy fontinást át repülőt, ha a repülőthoz szükséges pénzt hogy innentől kezdve a néplántadás kezdődik magam, hogy a legtravíkus van. Ennek útját lehet állni? Ennek nem útját kell állni. Tehát, itt az egyént nézzük, és ez azért nehéz, morális kérdés, mert természetesen egyen-egyenként erre a 80%-ra, vagy mondjuk a 80%-nak a legszegényebb részét, de akkor is ott vagyunk, hogy, hogy két milliárd ember, <kül> egyen-egyenként mind azt mondhatjuk, hogy egy persze ki az, aki olyan bonosz, hogy ne szeretné, hogy ők jobban éljenek. De összességében viszont az a helyzet, hogy ők azáltal éljenek jobban, tehát nem a saját nem a saját szülőföldem boldoguljanak, nem azáltal éljenek jobban hogy Magyarországra, vagy az európai Unió más tagállamába jönnek, ez, ez lehetetlen, ez képtelenség, ez megoldázatlan. Tehát, ha, ha valaki segíteni akar, és meg kell nézni a Európai részt elő a ezeket a népfándorlásokat, akár Szíriát, akár Líbiát, akár idakot. Jó, itt meg egy, állj, meg egy pillanatra, egy polgári szóra. Um, hangosan gondolkodom, tehát most ez tényleg egy beszélgetés, nincs papírokat hoztam, de nem azokra hagyatkozom. Ön, mint egy világban jártas ember. Mit gondol arról, hogy végül is az a menekült hullám, vagy a menekült hullámnak egy része. Ez valójában tulajdonképpen egy cunami, nem? Hiszen előtte megvolt az, ami ezt kiváltotta. Itt nem arról van szó, hogy ez egy véletlen dolog, és én ezt kérdezem, nem állítom, de nyilvánvalóan, hogy van egy érzésem, és én vagy visszaigazol, vagy sem ezt a cunamit a fehér ember okozta, aki közbeavatkozott Afganisztánban, aki közbeavatkozott Líbiában, aki közbeavatkozott Tunéziában, aki közbeavatkozott Egyiptomban, aki közbeavatkozott Nigériában és Csádban. Az a fehér emberek nem ezen a kontinensen élnek. Nem értem. Akik ezt dobozták, azok a fehér emberek nem ezen a kontinensen élnek, azt keréskivételt találtak hát, Elnézést, az afgán válságot végül is az oroszok, illetőleg az amerikaiak okozták, Ami Egyiptomban van, vagy Líbiában történt, ahhoz köze van az Uniónak, ahhoz köze van Franciaországnak, Olaszországnak. A kérdés az, hogy vajon miközben mi az ISIS-ba küldünk békefenntartókat, azzal nem azt segítjük -e elő, hogy Újabb menekültek jöjjenek el onnan, bármennyire is önellentmondásos talán az a logika, amivel kérdezek. Én pont fordítva gondolom, de azért azt a e, szerintem szükséges pontosítást nem tudom megállni, hogy ha és bármilyen kínos helyzetbe kerülök, mert nem szeretem az oroszokat védeni, különösen nem szeretem az amerikaiakkal szembe védeni, de hogy Afganisztánt az oroszok is okozták, meg az amerikaiak is, ezt mondjuk én egy. Nem helytálló megérzésnek tartom, de a másik része a kérdésnek, hogy az által. Mi a különbség? Vég... Hát a konkrétan az a különbség, hogy az amerikai okozták. Ha úgy tetszik, akkor a teröres koalícióban ott még rá európai partnerek, ezt tudjuk, hogy a az európai partnerek inkább csak mutatók. De az oroszok nem hamarabb uh, kezdték el Afganisztát megkóstolni? Hát, az oroszok jó, hamarabb elkezdték, csak az nem vezetett uh, tömeges menekült hullámhoz Európa irányon. Jó, hát hogy melyik cunami, mikor uh, vált ki népvándorlást? Nő, hadd ne fogadjam el, hogy 30 évvel később vált ki. Tehát, uh... Hát nézze, a történelem nem a mi életkorunkban mért, de figyelek, igen? De az, azt jöttem egyébként, hogy nem a miért, de hogyha a népvándorlást nézzük, akkor azért az a hatásai gyorsabban következnek be. Jó, akkor, akkor, másféleképpen kérdez, akkor másféleképpen kérdezek. Azt kérdezem öntől... A békésen tartók hogy a De Akkor másféleképpen kérde, Azt kérdezem öntől, hogy mennyire az európai ember váltotta ki azt a népvándorlást, aminek most egyébként az európai ember útját akarja állni. Ha a konkrét kiváltókat nézzük, akkor azzal kell szembesülnünk, hogy a jelenlegi amerikai külpolitikai adminisztráció hát, nem fog azok közé tartozni, amikre mondjuk történelmi távolság. Hát, na most kimondhatjuk a történelmi távolság hiánya hogy nem fog azok közé tartozni, amelyekre majd történelmi távolságból úgy emlékeznek vissza, hogy az Amerikának egy jó adminisztráció. De most melyik adminisztrációról beszél? Eldönten az oba adminisztráció, de az is Hát erről van szó, ha. Csak ez már nem az én dolgom megvédeni, de ott még láttam az amerikai érdekek természetesen nem tudgátlásos érvényesítését, mondjuk az iraki háborúnál. Nem, ez egyetértés jelent, tehát egyet nem jelent, csak onnant még ezt láttam előtte, most már szerintem mással látszik. De bezárva, a magyar kontingensüldéséről azt tudom, hogy szerintem azt, pontosan azt kell tenni, hogy Európának is, meg Egyesült Államoknak is ahhoz kellene hozzájárulni, hogy azokat az okokat szüntesse meg, vagy ők működjön közve segítsen elő azoknak az okoknak a megszüntetését, amelyek oda vezetnek, hogy... És teszi, mert ugye némileg az az érzésem, biztos rossz fogalmazás, hogy hogyha Európa benne mi a saját levünket innánk. A hát, milyen értemben... De... Hát azt a hatást ö, ö, váltottuk ki hogy ott békét akartam teremteni, vagy konszolidálni akartunk, vagy nem tudom mi a megfelelő kifejezés, ami nem nagyon jött össze, irritáció jött létre, és az irritációból adódóan elindultak az emberek, aztán még el is kezdték felbíztatni őket. De én mondom, az ir iraki már mert mint a mi alatt, hogy most tényleg az első támokat értve, békét akartam volna teremteni. Egy teljesen téve, és majd az egyiptomi, közel-keleti ügyekben, ahol persze nem volt ilyen nyilvános láthatókozani beavatkozás, de azért hát azt tudjuk, hogy kitkosszolgálati érdekcsoportjai a demokratikus világnak is vannak, azért sőtán hát pedig különösen vannak ebben a térségben. Tehát ezt a ilyen romantikus gondolkodást, hogy nem csupán támogatni kell a szabadságért küzdőket, mert természetesen, hogy egy államban valós szabadság küzdelem zajlik, és demokrácia iránti igény van akkor, és lehet ezt támogatni, akkor, akkor ezt érdemes támogatni. De nem erről van szó, hanem az Egyesült Államok úgy gondolta, hogy Irakban is Saddam Hussein megbüntetésével, meg eltávolításával, meg Afganisztánban is és még a világ számtalan pontján demokráciát exportál. És tudomásról kell venni, vagy akár Egyiptomban, hogyha megnézzük, nyilván ott nem volt lehetne egy beavatkozás, de egy óriási tévedés volt a Mubarak rezsimnek a megszüntetéséhez való bármilyen hozzájárulás. Testabilizációt hozott az, hogy attól, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy a jogállam és a demokrácia a legjobb létezési forma, és ebből a meghagyunk győződve, az nem azt jelenti, hogy a világ minden pontján, minden társadalmat, minden időben így van, és végképp nem ad felhatalmazást arra, hogy ezt talán megpróbál érvényesíteni, mert csak destabilizáció és káosztakoz Szívesen beszélgetnék önnel kilencig is, csak ugye időkorlátaink vannak. Erre fölvágtam csak közben, mert nyilvánul ennek a gondolatmenetnek itt nincs vége. Azt kérdezem öntől az előbbi mondatát folytatva, amit körülbelül négy perccel ezelőtt mondott. Mit tud ma Európa tenni az ügyben, hogy az emberek onnan ne jönnéjenek el, ahová egyébként Amerika demokráciát akart exportálni, és úgy sikerült, ahogy sikerült? Hát, ma már annyit tud csak tenni az kirakult helyzetben, hogy megpróbálja a ott maradás feltételeit, tehát azokat az okokat ez amit az európai bevándorláshoz vezetnek. Ez részben nyilván uh, segélyek formájában is megvalósulhat, de ez hosszú táv megoldás nem lesz. És, uh, abban kell segíteni, hogy ott is egy olyan normális egyébként a helyi igényeknek megfelelő. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy ez ön tud-e arról, hogy van-e munkálkodás, és ha igen, akkor arról az ember mikor fog hírt hallani, beleért, vagy nem vagyok türelmetlen, hiszen tisztában vagyok azzal, hogy ez nem megy már holnapra. Ebben az Európai Unió egységes véleményt alakít ki, hogy az Európai Unió nagyobb tagállamainak, de igazából Németországnak, hogyha van egy... Hát ön gyakran jár felé, ön, ön, ön, ön tapasztal akkor bele tud szólni valamelyest. Tehát beleértve az, hogy Amerikának ez nem sikerült, vajon Európa ezügyben tud-e bármi olyasmit tenni, amely ezt a folyamatot, amely egy kémiai folyamatra, vagy biológiai folyamatra emlékeztet, és amelynek a kezdetét is nehéz meghatározni, de leállítani egyik pillanatról a másikra biztos, hogy nem lehet, lefelé atombombával. Szóval, mit gondoljak én erről? Nem, Európa túl azon, amit ma mondtam, és amire. Azért van, mert hogy a kezdeményezés, mert a Európai érdekülényestőképessége nem túl erős, ezt tudja tenni, de a másik, és ez bármilyen kezdeményeink fog hangtani, ez a őszinte és világos helyzet, hogyha azt világosan megüzeni, hogy nem fogad be tömegesen jobb megjelhetésre, melyében érkező menekülteket, akkor azért a menekült húlám előbb-utóbb fel fog hagyni. Tehát ma a menekült húlám érkezésének nem csak azokkal, hogy azok az országok, ahonnan ezek a menekültek jönnek, szegénységgel és bizonytalansággal néznek szembe, hanem igenis az is az oka, hogy... Jó, ehhez mi kell? Ott, ott jön a ott jön a, ladik a földközi tengeren, mit fognak mondani Lampedusa-ban az olaszok? De onnan, hogy a ladik a földközi tengeren van, természetesen senki nem azt mondja, hogy a e, tűzben szenvedő és e, ilyen befogadás nélkül halára szánt embereket nem kell megmenteni, természetesen meg kell Jó, de Abban a csónában nem tudjuk, hogy hány a politikai menekült és hány a kaszdasági de a politikai menedékjog elbírálására van egy eljárás, ezt eljárást lehetőleg gyorsabban meg kell folytatni. Én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy mi lesz azokkal, akikre azt fogják mondani, hogy nem, azokat hogyan fogják visszaküldeni oda, ahonnan jöttek? De európai egyezményeknek is sok szabályoknak megfelelően, ilyenkor visszatalancolják az évetőt. Hogyha ez gyorsan, hatékonyan érvényesül, és nem, hatal, nem olyan őrült szabályok vannak, mint amikor jelenleg egyébként az Európai Uniós szabályozás nem egy lehetőséget ad, hanem ez a szabályozás nem ad lehetőséget. Tehát, hogy nem politikai menekült és egyértelmű meddékjoggal ér vissza, és valóban, ahogy a ezt nem helyesen mondtam, az első cselekedete egy bűncselekmény elkövetése. Ő ebben nincs tisztában, ő ugye fogja magát valószínűleg, útlevele sincs. másodszor meg harmadszor teszi meg ugyanezt, akkor hogy nem ne, ne tisztállam vele? Hát egyikünk se tud belegondolni a helyzetébe, hál' Istennek, az a kérdés... Ott vagyunk, ahol, igen, igen, de ott vagyunk, ahol elkezdtük, hogy ha egyénileg nézzük ezt a kérdést, akkor mindig fogunk találni morális alapban olyan választ, hogy miért nem fogjuk bele összesség... Repülőgépre rakják őket, vagy hajóval fogják visszavinni, vagy mit fognak tenni? Nem ez az kérdés. Repülővel, hajóval teljesen mindegy. Ön azt gondolja, hogy... Más. Európa ezügyben ugye tisztáztuk, tisztá, úgy tudni, hogy ez a 175 kilométeres kerítés, ami 4 méter magas, ez semmilyen jogszabályban nem ütközik. Azt kérdezem Öntől, hogy Európa nem ilyen, hanem más választ mikor fog adni ez ügyben, mert látható módon nem nagyon van egység. Éppen azért adnak a nemzetek ilyen választ, mert ugye a bolgárok ugyanilyen határzára nem álltak, éppen azért kénytelnek egyes államok ilyen adni, mert nincs olyan egységes hatékony európai válasz, ami, osz... De ez kétségbejtő. ez kétségbejtő, ez magának az uniónak a létezését vonja kétségbe az én szememben. Ez egy olyan probléma, amivel kapcsolatban az egyes tagországok miközben más-más problémával néznek szembe, egy olyan egységes politikával kéne rendelkezni, amiben nyilvánvalóan kompromisszumot kell, hogy gyakoroljanak a felek, mert másféleképpen nem megy, de hogy arra kényszerítse az Európai Unió impotenciája, az egyes tagállamokat köztük Magyarországot, hogy olyan lépéseket hozzanak, amelyben azt mondják, hogy nekem ezt meg kell lépnem, ehhez nem is kéne az Uniónak a tagja lenni. Tehát az én szememben az egyrészt mást, és csak a kettő között nincs semmi. ezen a területen az Európai Unió nem működik hatékonyan nagyon az azt is látni kell, hogy az egyes, egyes országokhoz az Európai Unióban más és más érdekei vannak. Ez könyörgöm, pont ilyenkor kéne, hogy kiderüljön, hogy ezt, ezeket az érdekeket össze lehet kovácsolni. Tehát az, hogy gozdaságilag ez a dolog működik máshol, az teljes mértékben, tehát az, ha lenne bennem eroszkepticizmust, én most nagyon furcsán nézem a világot, akkor azt gondolnám, hogy innen ki kell lépni, miközben a praktikus dolgok kapcsán, meg az ember azt mondja, hogy benne kell maradni, de ez olyan, mint, tehát ez, ez számomra egy bombatámadás az unió ellen az, amit egyébként egy tagországnak, konkrétan Magyarországnak lépnie kell a saját érdekében, mert egyébként úgy érzi, hogy az Unió nem teszi azt meg, ami az ő érdeke. Mindenhol a kormánytátok egyértelműen az Európai Unió-s és a tagság mellett vannak, de ez nem változott az, hogy ezen a területen, a helyzet még rosszabb van, mert ugyanis az Európai Unió azt előszeretettel teszi, hogy azokból a szerencsétlen államokból menekülő, Elitet, tehát a szürke állományt ezt sem befogadja és elszívja, amit morális alapon végképpen elfogadhatatlan. Tehát magas képzettségű embereknek, kutatóknak van hely az Európai Unióban, és ezzel aztán még a szabálytőség is megszüntött érzek, a a társzalmaknak egy saját elit kell elhessen. Tehát a morális kérdések azok elsősorban itt kezdődnek, de azt látni kell, és nem véletlenül kezdtem a demográfia jelentőségével, hogy az Európai Uniós túcsok szorozatában én olyanról voltam, egy demográfiáról összehívott tústálkozó lett volna, még nem hallottam pedig alapvetően. Azért azt látni kell, hogy az országok egy része, azt jelenti, nagy többsége, azért rászad a bevándorlásra, mert a születésszám az olyan mértékben marad el a reprodukció szükségestől, hogy ez egyébként a nagy rendszereknek, egészségügyi ellátásnak úgy dirence. és amit most mondod, és amit korábban mondod, azok hogyan összeegyeztethetőek? Hát úgy egyeztethetőek össze, hogy ki kéne jellelni, világosan, hogy mik a célok. Normális társadalmaknak az a célja, hogy maradjan, Egy társadalom úgy tud maradni, hogyha kb. Egy, egy emberre jut egy gyermek, tehát ha uh -huh. család két gyermeket vállal de most nem tezzel, hogy ettől távol vagyunk, természetes, hogy bizonyos mértékű bevándorlás Európai Unión kívülről is fog érkezni. Azok az országok, akik gyarmatait voltak, ezt egy megoldják, és onnantól kezdve a kérdés nem vagy kevésbé élesen merül föl. Tehát Európa ezen a területen is vétni kellene, mert különben, a csak, hogy pontosan értsem, és hogy világos legyen, az, amiről most beszélgetünk, és az, amiről előtte beszélgetünk, azok részint lefedik egymást, de a kettő nem egy és ugyanazt, tehát ha a kettőt én most összemosom, akkor demagóg vagyok. Szerintem, igen. Jó, rendben van, tehát ez csak, hogy világos legyen. Azt kérdezem öntől, hogy ön szerint ez a fal, ha megépül, vagy ez a kerítés, be fogja váltani hozzá hozzáfűzött reményeket? Milyen reményeket fűzünk hozzá? Attól? Hát ez egy jó kérdés. Hát ugye nem én építem, aki ezt építi, abban a reményben van, hogy azok, akik eddig átjöttek, azok nem fognak átjönni. Ez a kérdés, hogy ez vajon valóra válik-e? Igen, ez, ez valóra válik, mert eddig tömegesen jöttek át a határon, ezt pedig most szívileg lehetetlenné válik. Lehet-e azt tudni, hogy egy ilyen ország, mint Magyarország mennyi ideig óvatja fenntartani ezt a határzárat? Biztos egy nappal sem tovább, mint szükséges. És akkor lebontja? Természetesen, csak nem az akkor. Ha Változtat-e bármilyen ennek a kerítésnek az életében a mai belügyminiszteri, illetőleg a július legelején való miniszterelnöki találkozó? Nem tudjuk, hogy az Európai Unió milyen irányba indult, de pillanatnyilag a probléma akut. És, de ez ügyben a kocka el van vetve? Hát ebben a kormányfőnő sem döntött, és nyilván tagállami hatáskör a határvédelem ezért... Tehát valahol ma már gyártják azt a kerítést, ami egyébként nem tudom, közbeszerzés egyébként. Nem állítom, hogy tegnap döntéste, ma már kerítést gyártanak, de nyilván az ehhez szükséges az intézkedéseket egy gyermekes követően meg kell tenni. Most a plakát kampány és e között, vagy hogy a jövő héten majd az ENSZ menekültügyi szervezete milyen háborút fog indítani plakátokkal az ellen, ami most van, ezügyben az ember legyen a talpán, aki kiismeri magát, vagy az ember hallgasson a belső hangjára, az majd eligazítja. Igen, a plakációt megint sem kell mert az egy ettől különálló vita, tehát... A kérdés az, hogy vajon, hogyha van ez a kerítés, akkor szükség volt előtte, erre, amire ön azt mondhatja, hogy amikor elindult a plakát, akkor mi nem volt döntés a kerítésről? Egyrészt ez is igaz, másrészt meg a plakát teljesen független, azért azt állapítsuk meg, hogy <gül> heteken vagy hónapokon át azt a vádat kellett hallgatnunk, hogy magyar kormány belpolitikai fogból valamit eltakarandó, valamilyen politikai napirendet meghatározó kérdést megváltoztatandó, erőltető a bevándorlás ügyét. Most lassan, amikor Európa összes országa ezzel foglalkozik, és külön uniós szűz találkozót össze a bevándorlás érdekében, akkor talán végig kell gondolni, nem azoknak volt -e igaza, nem a kormánynak volt -e igaza, és a kormánytárgynak akkor, amikor azt mondták, hogy igenis ez egészen tragikus probléma, ráadásul úgy, hogy az egyféle jutó menekültek számát tekintve a szvédek után Magyarország második. Számát. Jó, pár dolgot szeretnék mondani. Egyrészt tényleg egészen drámai volt a híradóban, láttam ugye azt a Báberer féle kamiont, ami után futottak. Ezeket az ember elrakja magában, próbálja összerakni, nem könnyű. Két dolgot, vagy három dolgot szeretnék mondani. Egyrészt a nyárból adódóan, ha ön is beleegyezik, akkor a jövő héten lennénk, és aztán ugye a mindennap kísérleti utolsó adás, de talán eldöcsegnünk valahogy, és aztán szeptemberben folytatnánk. Egy-kettő. Természetesen én bármikor állok az ön rendelkezésére, hogyha valamilyen üzenetet akar közéteni, de én azt mondom önnek tanácsként, ami velem elő szokott fordulni, vagy a kettőnk viszonyában. Erről sokkal több helyen és sokkal Uh, tehát hogy mondjam, uh, itt most nem volt arra mód, hogy válaszoljon ön a hallgató kérdéseire, bár nem is lett volna rá okom, hiszen az első fél órában az ígégyat a világán senki se telefonált. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy ezt bejelentik, uh, nem azt mondom, hogy társadalmi konzultációt kéne nyitni, félrenegyettség, azt gondolom, hogy sokkal többet kéne beszélni erről. Uh, nem azt mondom, hogy olyan módon, mint mi nem, nem akarok én ezügyben példaképeket állítani a magunk személyében, hogy ez a dolog. Uh, ha nem is nyugvó pontra jusson, de az emberek ezt értsék. Én nekem ez az érzésem, ezt szerettem volna megosztani önnel, egyben elmondani, hogyha abban az időszakban, amikor én nyári verziót alkalmazok a Kéfejancsiban, ön úgy gondolja, hogy valamit akar elmondani, vagy beszélgetni akar a néppel, és soha se fogok önnek nem elmondani. Én ezt szépen köszönöm. De a másikon is gondolkodjon a tekintetben, hogy érdemes lenne. Tehát, hogy erre, erre is ki kéne találni egy kampány. Nem... nem nem plakátokkal, hanem emberekkel beszélgetni. Mindazoknak, mondjuk Pintér Sándor nem egy igazán kommunikatív valaki, de Orbán Viktorral is nyugodtan lehetne olyan műsor csinálni, olyan be lehet telefonálni, szabadon. Nem, nem történet semmi tragédia. Ebben az ügyben világosan értetően kell beszélni, mert abszolút világos döntési pontok vannak, és azok a... Igen, de ezeket, ezek, ezek, ezeket az ember haj pár... Ugyanúgy, ahogy az elején beszéltük, hogyha az ember nem, biztos, nem, nem teljesen biztos magában, vagy hogyha éppen nagyon biztos magában, és nagyon sok az ellenhang, arra ilyen beszélgetések teljesen alkalmasak, meg lehet győzni az embereket, miközben tapasztalhatta én ma nem az ellenérvek sorozatát, mondtam, próbáltam megérteni, mert szerintem előbb meg kell valamit érteni, hogy az ember utána elemi módon felháborodjon, bár vannak olyan dolgok, ahol erre nincs szükség. Ezt csak elmondtam, hogyha lesz, lesz, ha nem, nem. Nagyon könnyű megérteni, ez a Érted? Ezért mondom, kéne beszélni a néppel. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm. Lettős. Viszont hallásra, akkor jövő héten új esgegét hallottak. Itt. És most. Közéleti Magazin Főszerkesztő, Fiala János. Azt mondjuk, hogy a The dialed number is not available at the moment. Please call later. You <laughs> No. lehet. Egy számot felcseréltem a telefonszámodban, és ennyi elég ahhoz, hogy azt mondja a gép, hogy a hívott fél nem kapcsolható, és ezt elmondja még különböző nyelveken, de leginkább angolul. És erről az jutott az eszembe, hogy annak idején volt nekem egy barátnőm, Pinter Gabriállának hívták, és ő felhívott engem, de egy számot elrontott és ezt rendszeresen elrontotta, tehát egymás után többször nem jutott eszébe ez a szám, illetve egy másik szám kattant be, és egy nő vette föl, a Gabi keresett engem, és a nő elkezdett vele ordítani, hogy ő tudja, hogy a Gabi az a férje szeretője, és csak álnéven mutatkozik be, és hogy hát takarodjanak Takarodj el az életükből, mert ez egy jó házasság volt, és biztos sokkal fiatalabb mint ő, de ő így úgy, amúgy, és hát a Gabi próbálta neki, de nem olyan értette a problémát, hiszen azt hitte, hogy engem hívja, de végében nem értette, hogy ez a nő mér ordít vele, egy olyan dolog miatt, amiben ő tudta, hogy uh, nem vesz részt, és amikor találkoztunk, akkor még emlékezett a számra, mi tehát egy számban különbözött az enyémtől, és én is felhívtam ezt a telefonszámot, felvette a nő, és elmagyaráztam neki, fiala János vagyok. Az én barátnőm hívta fel az előbb, és nincs semmilyen kapcsolata a félével, ne ordítsa velem mire mondta a nő, hogy ez már egészen szörnyű, hogy milyen összeesküvés szövünk, hogy a férjével képesek vagyunk ilyen mértékben összeesküdni ő ellene és szövetkezni, hogy még én próbálom azt a cofkát menteni, és teljesen reménytelen volt. Tehát a nő megvolt a győződve, hogy a férje megcsalja a nőmmel, és ezt én sem tudtam, sőt, valószínűleg csak ráerősítettem. Egyetlen egy szám, Péter. Remélem élőadásban hívtasz fel a hölgyet. Akkor mindenből valamikor a huszonéves voltam. Ja. Kár. Nem, figyelj, ez egy nagyon érdekes dolog, mert az elmúlt időben rengeteg olyan dolog van, és tulajdonképpen a beled kapcsolat kapcsolata azért is alakult nagyon érdekesen, mert te se vagy egy ilyen üptre rendelkezésre álló valaki, de az elmúlt időben nagyon felszaporodott az életemben az, ami nem a rádióműsorban való, és egyszer csak megéreztem magamat civilként, egy mikrofon mögött, amiben nem feltétlen akartam belebeszélni. Ezért te se vagy az, aki úgy üptre beszél tévében, rádióban, legalábbis korábban ezt tapasztaltam. Hát valóban. A másik dolog, amiért mi elmaradtunk, az pontosan ez volt, mert Iszonyatosan meg vagyok telve az élet legkülönbözőbb dolgaival, majd ha legközelebb találkozunk, akkor elmesélem. És miután ugye te talán az egyetlen olyan ember vagy, akitől ha nem kérdezek, akkor magától nem mesél, miután én nem vagyok egy gazdasági szakember, és nem akartam olyan benyomást kelteni, aki ilyen egészen házmester módon beszélget dolgokról, miközben adott esetben nem házmester módon és annál sokkal fontosabb dolgokról is lehetne beszélni. Valójában ezáltal annak a háta mögött, hogy én nem telefonáltam, mert nem akartam, hogy Szóljál. Múltkor egyébként is mondtam, hogy indisponált vagyok, és akkor mondtad, hogy tényleg, és valójában nem indisponált voltam, hanem ez állt a dolog mögött, hogy még más dolgokban van egy alapfelkészültségem, a gazdaságban ez nincs feltétlenül így, és nem szeretném azt, hogy te folyamatosan kettest adjál, mert hülyeségeket mondok. Mm -hmm. <laughs> De te tényleg azok közé tartod, aki csak úgy magától nem beszél. Hát, igen, mi beszéljek, ahogy Hát mert élsz egy közegben, és arról az ember beszámol. Tehát nem tudom, vannak különböző suppán Gergely, benyomja az ember a gombot, és akkor úgy látja, mint hogyha kész bármikor beszél. Igen, bár ő neki más a funkciója, mert ő ugye elemző egy bankba, tehát egy, ebből a szempontból ő, ezt úgy hívják, az ő, az ő oldalát, hogy felszájj. Tehát az, aki a szolgáltatást próbálja eladni, a pénzintézetek, és ez a Pézintézeteknél, ugye a PR-nek, meg a marketingnek az egyik, egyik formája, hogy a, a szakértőként is megjelennek, és igyekeznek minél többet megjelenni, mert hát a láthatóság az a, az, a, az, a, hát az a marketingnek egy része. Úgy szóval, felek, akkor úgy gondolják, hogy oda érdemes menni okos gondolatokat fognak hallani. Többet, mint amit az illető a rádióban elmond. De már az olyan híradónál tartunk, a barca az megmaradt a napigazdaságnál? Vagy mi a helyzet? Mert ugye, Na, csinál... Most az akk vezettem, vezetni, hogy a ja, Persze, tényleg, tényleg, tényleg, tényleg. Igen igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ő már nem tér vissza azok közé, mint amilyen te vagy? Nem, nem. szerintem, a Gyuri teljesen más karriert képzel el magának. Te magadat látod tíz év múlva? Nem. <gül> És tíz évvel ezelőtt láttad a mostani helyet? Azt meg végképpen nem, hiszen azt megbeszéltük, hogy nem gondoltál eljönni onnan, ahol voltál. Nem gondoltam eljönni, de nyilván nem gondoltam azt, hogy örökké fog dolgozni, de a, a tevékenységi kört, meg a közöget illetően nem nagyon képzeltem el mást. Értsem én ezt a Görögországot, amivel állandóan, tehát sokki a, a, az eurót, és most meg úgy tűnik, az euró az talán valamivel magasabban, de a dollár az nem nagyon. Tehát értsem én azt, hogy hogyan reagál az euró a görög helyzetre? Vagy ne értsem? Tudja, az arról volt, hogy a Görögország az, az magában soha nem volt fontos. Görögországról, amikor Görögország problémái felmerültek, akkor azóta az ott a vélemény, hogy mivel egyedi eset, ezért uh, tulajdonképpen lehetne... A Görögország kicsi, vagy miért nem fontos? Igen, kicsi. Nagyon kicsi, és ugye igazából nem Görögország volt a súlyos ügy, hanem hogy kiderült, hogy Görögország jellegű, ha nem is olyan súlyosságú problémák vannak máshol is. Spanyolország, Olaszország. -a a lukakat, milyen helyzet? És hogy a helyzet. És akkor ugye az volt, hogy ez na ez viszont ez így már sok. És akkor ezzel próbáltak valamit csinálni, amit, amit valamilyen szinten egyébként sikerült is. De emellett Görögország, amelyik egy kicsi, viszont, viszont rettetesen a saját helyzetét tekintve súlyos változata ennek az általános európai perifériás probléma halmaznak, úgy tűnik, hogy nem sikerült igazából a dolgokat megoldani, egészen pontosan a görögöknek nem sikerült a dolgaikat megoldani azzal az EU segítséggel, mint ahogy mondjuk a spanyolok valamilyen szinten azért menek. De milyen, áll, milyen csak most úgy, meg úgy csinálok, mint a értenék hozzá, milyen, hogyan tudtak eladni kötvényeket ilyen helyzetben, hogy azt olvastam, vagy azt hallottam, tudom is én, most ilyenkor ilyen nagyzoló mondatokat mond az ember, hogy valami 1,2 milliárd euró értékben adtak el kötvényeket, de ki az a hülye, aki vesz görög kötvényeket ilyen helyzetben? Tehát az európai közösség, meg a nemzetközi közösség valamilyen formába vett. Tehát van egy európai stabilitási mechanizmus nevezetű ö, ö, ö, egység, amelyik pontosan az ilyen zűrös helyzetben levő a válság alatt után. De ez ez, a humanitárius cselekedet, vagy mindjárt utána eltüzelik, vagy ezt hogy képzeljem? Hát a részben humanitárius, részben pedig egy olyan fajta ö, közös felelősségvállalás, ami az... A, a Eurózónás tagországok részéről, aminek... Egyfelől azt mondják, hogy Görögország felelőtlen, másfelől pedig vesznek tőle ilyen papírokat. Én nem értek hozzá, de ezt hogy egyeztesem össze? Hát ugye arról szól, hogy Görögország egy bizonyos uh, üzleti környezettel, politikai környezettel és gazdaságpolitikával oda került ahova, és akkor az volt a, az elképzelés. Egyrészt adjunk neki még egy esélyt, próbáljuk meg... Uh, Hanyadikat? Sokadikat, igen. Adjunk neki még egy esélyt, segítsük ki, annál is inkább, mert igazából egyrészt nem tudjuk, hogy egy görög csőd aznak ne lennének, le, nem lennének el tovagygyűlőző hatásai. Ez az egyik, a másik pedig ez a politikai dolog, amiről ugye sokszor beszéltünk, hogy abban a pillanatban, hogy az Európai Unió elereszti egy uniós tagországnak a kezét, még akkor is, hogyha az önhibájából, részben önhibájából, nagy részben önhibájából került, abba a amire került, akkor, akkor véget ér, sőt... Meg... De hogyha ez a Görögország ez egy beteg lenne, és feküdne egy kórházi osztályon, és én mint hozzátartozó bevennék hozzád, mint főorvosod, és megkérdezném tőled, hogy mi a helyzet a beteggel, mikor fog meghalni, vagy mikor fog hazajönni, akkor tudnál erre válaszolni? Nem tudnék, mert ez már rajtuk is múlik, de azért a lényeg az, tehát, hogy, a, hogy a Görögország kezének az elengedése az a véget, végét jelenteni, a végét, annak a folyamatnak, ami a második világháború óta tart, és igazából Európa országait igyekszik pacifizálni azzal, hogy egyre közelebbi közelebbi közösségbe vonja őket, és az a kérdés, hogyha ennek a folyamatnak vége van, és megfordul, és akkor frusztrálja az Európai Uniót, hogy egy szaponoperával kevesebb? Nem, azt frusztrálja, hogy nagykároly halálától a Berlin elfogalásáig 1100 éven keresztül iszonyatosan véres háborúkat hívtak egymással az európai nemzetek, és ennek próbáltak véget vetni. A Görögország kiválása még nem feltétlenül jelent egyet a háborúval? Nem jelent egyet a háborúval, de azt gondolták, hogy ezt a ezer éven áttartó folyamatot meg lehet akadályozni azzal, hogy, hogy hogy gazdaság és politikai integráció felé haladnak az Európában. Jó, de most valójában arról beszélünk, hogy a Szilizából adódó miniszterelnök az hirtelen megvilágosodik, vagy mi, miben gondolkodunk, mert ugye azok a folyamatok, amiket lehet látni, azok inkább a távolodás irányában mutatnak, de lehet, hogy te mást látsz. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, hogy kicsoda Alexis Tsipras, mit akar, miért került oda, amik voltak az eredeti szándékai. Mert az látszik, hogy a hogy nem összeegyezhetető célokat fogalmaz meg. De most is ezt teszi -e, ugye miközben tárgyal az unióval, aközben otthon veri a cipőjével a pulpitust. Olyan célokat fogalmazott meg, és ígért meg a választóknak, amelyek együtt nem megvalósíthatók, és kérdés az, hogy ő ezt tudta -e, vagy azt hitte, hogy ez működik, vagy ha, ha tudta, hogy nem működik, akkor miért ígérte ezt? Kicsedő valójában valóban görög nemzeti érdekeket képvisele, vagy valami mást. So, ezt nem fogjuk megtudni. Igen, hát nem. Én legalábbis biztos, hogy nem tudom. Ugye ne felejtsük el, hogy uh, ugye most per pillanat, Európának már nem az a problémája a Görögországgal, hogyha Görögország csődődni, akkor az Európai Bankrendszerben, meg az Isten tudja, mink keresztül olyan talgyűrűző hatások lesznek, hogy ebből all breaking rules, hanem, hanem inkább az a probléma, hogy az a veszély, hogy az Európai Unióban, egy NATO tagországról van szó, ha Európa Európában már nem tartozik, akkor ugye egyértelmű, hogy hová fog betagozódni, már csak a, a, a, a civilizációs kapcsai mentén is, akkor ugye jön az orosz-görög orosz egység. Azt meg nem biztos, hogy 2015-ben nagyon szeretné a nyugati civilizáció. Akkor lehet, hogy ez lesz a megoldás a Görögországnak? Hát, nagyon úgy, tehát azon politikai veszély ennek, vagy geopolitikai veszély ennek, hogy orosz hiphop állásra válik Görögország abban az esetben, hogyha a Görögország. Én ezt értem, de akkor a Görögország azért nem fog fizetni, vagy azért fogja tudni fenntartani ezt a státuszát, mert közben sokban tartja azzal az Európai Uniót, hogy akármikor tagországával válhatna a fáknak, amit viszont nem akarnak, és akkor így aztán nem tudom, milyen pénzügyi megállapodás fog tudni létrejönni. Most itt is túlzással azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy ez is előkerül amikor gondolkodnak Görögország kapcsán, de nagyon-nagyon de de nem kooperatív Görögország, tehát vannak dolgok, amelyeket nagyon-nagyon nem akar, erre hadd mondjak egy példát, volt Rigában egy, egy pénzügyminiszteri egyeztetés Görög kapcsá, Görögország kapcsán is, talán két hónapja, ahol nagyon-nagyon feszült volt a hangulat, tehát néhány, nagyon, azt hiszem hamarabb is vége lett, és uh, ilyen csapkodások csopkodások kísérletében távozott mindenki, és ott gyakorlatilag az az történt, hogy a szlovén, szlovén, a a szlovén, a szlovén pénzügyminiszter, ahogy a Szlovéniában is történt egy kívülzítás, a szlovén pénzügyminiszter elkezdte stressztelni a görögöt, ezt a Marufakis nevű arcot, hogy, hogy mégis mit csinál Görögország azért, hogy, hogy, hogy fizetőképes legyen. És nem kapott választ, és egyre inkább csak nyomta, nyomta, nyomta, és végül semmilyen értelmezhető választ nem kapott, de annyira felhevült a hangulat, hogy végül is a várófok a görög pénzügyszer kimondta azt, hogy nincs az Domanali a Bunch of Latvins. Ugye Lettországról azt kell tudni, hogy brutális kiigazítást hajtott végre, működik is egyébként az ország, de hát ennek voltak árai, és nyilvánvalóan neki jőrölti árai is voltak is. Otta a Lettországban mondta ezt a görög pénzügyminiszter, hogy nem akarunk úgy érni, hogy akár szerencsétlen lett. Na most a szlovén pénzügyműszer erre teljesen bepöccent, és nem tudom, hogy pontosan tettlegességre sor került el volna, vagy sem, de pont a Lett pénzügyminiszter próbálta a a kedélyeket, és végül is akkor mindenki elment csapták becsapták mögött az ajtót. evel is, is mutatja, hogy nagyon érzelmivé vált ez, a, ez, a, ez az egyezkedés és ez a kapcsolat, és látszik azt, hogy hát a görög nem úgy mennek oda, mint a szegény szomszéd, akinek úgy igazából a segítségre nem szüksége, mert ha nincs, akkor a fejére omlik az egész kócsarája, magának épített, hanem, hanem arccal, és valószínűleg ez így nem fog működni. És ez a kérdés, hogyha valaki ilyen stádiási stratégiát választ, akkor igazából mikor szándékai? Ne akarja jelenteni a saját hazáját, sem. Jó, de maga az Uniónak az erre való válasz, a, az egyik pillanatban a másikra következik be, vagy ez egy folyamat, függetlenül, hogy így is folyamat? Ez egy, ez egy folyamat. Jó, de lesz egy olyan nap, amikor tudom, és én 11-kor egyszer csak azt mondják, hogy az Unió elengedte. Egyszer el fog fogni a pénz, és az a kérdés, hogy az a pénz, amivel... De mint tudjuk, pénz sose fogy. el, az mindig lehet újabbat utalni, meg újabbat utalni, meg kevesebbet. Ha utalnak, akkor nem fogy el. De a kérdés azért most van egy program, van egy program, ami lejár két hét múlva. És akkor az a kérdés, hogy a program után megáll-e a saját lábán bárhogyan Görögország, vagy pedig nem. És ugye arról is arról volt az volt az elképzelés, hogy, hogy, hogy Görögország azzal sakba tudja tartani a hitelezőit, hogy ha igazából neki nem lenne adóssága, akkor a költségvetés folyó bevételei már fejlezik a folyók kiadásait. Tehát, hogyha Görögország csődöt jelentene, akkor elvileg a költségvetés az, az működne, mert ha nem kéne adósságterheket fizetni, akkor tökéletesen élnének. Csak közben kiderült, hogy ez, ezek voltak a tervek, de valójában ez nem így van. Olyan mértékű adóbevétel elmaradás van Görögországban, hogy valószínű Görögország a görög költségvetést, a, a kiadásait, a folyóbevételei sem tartanák el. Tehát, tehát az egész program, az egész feltételrendszer, az egész görög gazdasági teljesítmény, amit elképzeltek, az nincs ott. Tehát a dolog az úgy nem működik, ahogy van, és úgy tűnik, hogy Görögország adósság nélkül sem bírna megállni a saját lelán. Tehát az, az egyszerűen úgy el van cseszve, ahogy csak lehet. Jól mutatja azt, erről most a hétfőn írtam azt a blogba, még tegnap, tegnap nem voltam, úgyhogy valószínűleg ez az utolsó bejegyzés. Hogyha megnézzük a görög gazdaság teljesítményét, akkor azt látjuk, és különösen ami az Export illeti, hogy volt egy erős, Bércsökkenés Görögországban, ami elvileg versenyképessé tenni a görög exportot, mert olcsóban elgyártani, és hogy ez nem látszik a számokban. Tehát, hogy, hogy semmilyen szinten nem sikerült ö, ezt a kiigazítást gazdasági előnyökre. Jó, De az teljesen normális, egyébként, hogy a magyar turistákat ez már rövidre nem érdekli, és még nagyobb számba is mennek oda, azt gondolják, hogy semmi nem lesz. Tehát napsüt, tenger meleg. Ez, ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit mondasz, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Görögország a régi semmit nem tud exportálni csak napfény. Jó, hát akkor itt, itt ide tegyünk három pontot. A másik, uh, Gulyás gergely beszélgettem arról, az egy hosszú beszélgetés lehetett volna, de veled sem fogom tudni befejezni, nyilvánvalóan még kevesebb idő, hogy vajon mindaz, ami itt most uh, a népvándorlásban jelentkezik, hogy azt mennyire okozta Európa, illetőleg Amerika saját magának, hát Amerika kevésbé, mert ugye Amerika csak beavatkozott, de a, a, a népvándorlás az irányában nem tud menni, mert kicsit messze vannak, tehát, hogy maga Európa adott esetben Líbiával, Tunéziával, Egyiptommal mennyiben volt okozója annak, hogy ezek az emberek, ők elindultak Európa felé? Rézben okozója volt, hiszen interveni az a, a tavaszba, de az daraptavaszhoz magától dört, tört, tört ki. Ugye az daraptavaszhozért tört ki, mert egy szerencsétlen informatikus, aki nem tudta fenntartani saját magát, ugye Tunéziában, ha jól emlékszem, és uh, illegálisan árult zöldséget, vagy nem tudom mit, ugye a rendőrök elkezdték egocíroztat, és akkor végül felgyújtotta magát, és ez volt az a szikra, ami berobbantott valamit, ami már évtizedek óta ott forrong. Európai intervenció nélkül is valószínű, borzalmas lett lenne a helyzet ebben a régióban, most is az valószínűleg, vagy most most az, még, még inkább, és elindult ez a menekült dolog, ami, ami, ami sokkal nagyobb mértékű, mint ami korábban volt, és akkor az a kérdés, hogy erre, ugye az európai közösséget terheli az, és az a kérdés, hogy az európai országok ezt a, ezt a közös-európai problémát, ami egyébként egyenek oszlik el az egyes ország között, hogy Olaszország a földrajzi az elhelyezkedése meg a hosszú partidéke miatt, ugye ő a főterviselője mm -hmm. fő ennek, az európai közösség ebben közösségként hajlandó-e valamit? Igen, hát én erről beszélgettem, Gulyász Gergely, és én azt mondtam, hogy a saját benyomásaim, a saját felszínes benyomásaim azt mutatják, hogy nem. Igen, tehát Magyarország azt mondja, hogy ő ezt magasról az egészre. De maga az Európai Unió Magyarországtól függetlenül sem mutat egységes képet? Nem mutat egységes képet, de ugye ne felejtsük el, hogy ez a menekült ez a probléma ez most egy, egy, egy hirtelen, egy, nagyon, egy sokkal magasabb szintre lépett, tehát ez egy sok amíg a rendszer ezt a sokat feldolgozza, addig, addig hát, hát sok minden történik, meg sok véleményt kell ütköztetni, de az is nyilvánvaló, hogy, a, hogy az olaszok ezt nagyon sokáig nem fogják bírni, meg mondjuk a spanyolok, hanem akkor azt mondják, hogy jó, akkor gyertek, kinyitjuk a határokat, menjetek Angliába, menjetek Németországba, mi úgyse írjuk el, menjetek finnországba, ha szabadok a határok. Tehát ugye elvise, erre is számítani kell, hogy egy idő után azok, akik ennek a közvetlen teherviselői egy ideig bírják-bírják, és utána azt mondják, hogy utána beadják a kulcsot. Jó, a ké, vagy... ugye Görögország hasonlatában, meg is bármiből lehet hasonlatot venni, hogy az az idő, ami eltelt, az ugye, nézőpont kérdése, hogy sok-e vagy kevés, Görögország története nem tegnap kezdődött, ez a bevándorlási hullám sem most kezdődött létszámát tekintve emelkedik. A kérdés az, hogy az ember kitapinte olyan migrációs politikát az unión belül, amely egyébként van annyira hatékony, hogy az olaszok és a spaznyolok így, Magyarország pedig ne viselkedjen úgy. Ez egy, na, ez, egy, az a helyzet, ez egy nagyon sok messze nyúló kérdés. Annyira, hogy azt képzeld el, Péter, csak mesélem neked, hogy Gulyás Gergely, aki nem tartozik az ostoba emberek közé, Ettől teljesen függetlenül, ebben a kontextusban hajlandó volt egy másik frontot nyitni a tekintetben, hogy az Uniónak pedig kellene egy demográfiai kongresszus tartani, hiszen ettől teljesen függetlenül, de természetesen nem tökéletesen elvonatkoztatva artól, amiről most beszélünk, jelen pillanatban Európának nagyon sok országában a demográfiai probléma súlyos, szükség van vérfrissítésre, lehet, hogy nem így fogalmazott, tehát, vagy ez félreérthető volt, akkor nem ezt mondom, szükség van bevándorlókra, hogy, hogy a munkaerő problémát és más problémát megoldjanak, és ezt is természetesen valamilyen egyeztetett módon kéne megtenni, de hogy ennek az igényet a világán semmilyen jelét nem tapasztalja, és azért is volt meglepő, hogy ezt mondta, hiszen nem feltétlenül egy ilyen pillanatban gondolná az ember egy ilyen felelősen gondolkodó fiatalembertől, hogy ilyen gondolattal előáll, mégis megtette. Én nagyon meglepődtem a szó pozitív értelmében. Ja, ne felejtsük el, tehát az európai Európa és az európai közösség, ezt nem egy Uniónak, vagy nem lehetjük Bánaknek is, hogy ez egy multikulturális közeg, hiszen nemzetek vannak összezárva, és nemzetek működnek együtt. Mindenkinek megvannak a nemzeti identitásait, amit megtart, de mégis kialakít egy, egy, egy multikulturális Európát, mert ez az. Viszont van egy egységes, van egy közös európai tudat és egy közös európai kultúra, tehát ennek a multikulturálitásnak megvannak a maga határai. És ezekről a határokról beszélni kell, de ugye az a... Jó, itt egyébként azt is fel felvetette Gulyás Gergely, hogy ugye akkor van egy olyan anyagi biztonság is, amit egyébként ezek az országok köztük Magyarország elveszteni. Persze, de ugye a lényeg az, hogy erről, ennek a multikulturálisnak a határairól nem lehet egyszerű diskurzus folytatni, mert ugye van a, van, a, van, a, van a nemzeti, a Magyarországon a, mit én, tegezes, meg ősmagyar, meg nem tudom, milyen agymenés, meg van, a, van a, a teljesen szélsőséges balos liberális megközelítés, amelyik, amelyik gyakorlatilag, ha felvetted azt a szót, hogy mik a multikorú határén már egyből rasszista vagy. Ilyen, nagyon szélsőséges vélemények ütköznek. Más, is ezek az emberek nem, és ez a két nézet utalja, ö, uralja egyébként a, a, a médiát is, meg a, meg a közbeszédet, és értelmes párbeszédet erről nem lehet folytatni, mert gyakorlatilag csak a, szélső, a két szélső vélemény az, ami hangos. Holott a, a, a probléma ennél sokkal sok dimenzióbb, mérhetőbb, és sok dimenziósabb, mérehatóbb és ugye pontosan a demográfia is egyébként egy kérdés, mert valóban demográfiai probléma van, de vajon a, a nemzeti egységnek, az európai, közös-európai tudatnak, közös-európai egységnekre mennyire megoldás az, hogy, hogy, hát most kimondom, hogy más kultúrából érkező, más színű, más vallások bevándorlók tömkeledével próbáljuk ezt megoldani, vagy pedig, vagy pedig valamilyen szinten egyensúlyt tartunk, valamilyen szinten próbáljuk ezt a dolgot valamilyen hosszú távú. Ö, jó, én a magam részére azt, ér, azt érzékelem, és most kevésbé vagyok PC-párti, tehát amikor az ember egyszer csak egy ilyen problémával szembesül, akkor könnyen lehetséges, hogy mond olyan mondatot, amit utálam majd cizellál. Én azt érzem jelenleg, beleértve, hogy azt gondold el, hogy én 7 óra 5-kor kinyitottam az ajtót, és 7 óra 30-ig szabadon engedtem be bárkinek a telefonját, ezzel kapcsolatban egyetlen egy telefon nem érkezett, amivel kapcsolatban én semmilyen megérzés nem teszem, csak konstatálom a tényt, Uh, és azt kell, hogy mondjam, hogy látható módon, ahogy az unió uh, is, uh, miközben az nem megszemélyesíthető küzd ezzel, látható módon, vagy tapasztalható módon, vagy hallható módon, itt is folyik egy küzdelem, nem a politikai csatározás szintjén, és azt nem is szeretném überelni, de ahhoz, hogy az emberek ezzel kapcsolatosan érvényesen el tudják mondani a gondolataikat, beleértve vagy tájkozottak, vagy tájkozatlanak, mert ebből a szempontból totál lényegtelen. E tájékozatlan embernek a véleménye ugyanolyan jelentőséggel bír, hiszen az ő véleményéről van szó, és nem pedig egy hivatalos kommunikéről. Látható módon az emberek ez ügyben nem alakítottak ki magukban ilyen véleményt, amilyen véleményt kialakítottak, az valamelyik párt véleményével vagy azonos, vagy annak az ellenkezője, de olyan tartalommal nem bírnak, aminek értelmesen tudnának megfogalmazni gondolatokat, ami közt azért van, mert ezzel a helyzetel ilyen formán nem találkoztak, és normális ember van a mondás, amit apám tud latinul, én nem hallgat ilyen szituációban, de látható módon, vagy tapasztalható módon, hogy az ember érde, érzi azt a presszúrát, hogy ez a hallgatás nagyon sokáig nem tud megmaradni. Persze, és nem, ugye különböző dolgok ütköznek, emberem belül is, tehát nagyon nehéz egy egyénem belül is, tehát nehéz Összeegyeztetni a saját egységünktől való félelmet azzal a, azzal a teljesen keresztényi, humanitárius dologgal, hogy hát azok az emberek nem miért jönnek el onnan, onnan eljönnek. Tehát, hogy valószínűleg rémálom lehet ott, ott élni, családot fenntartani, és vállalják azt, hogy hogy nem tudom hány százalékos eséllyel fulladnak a tengerből, hogy fulladnak meg valami konténerbe, de inkább eljönnek onnan, mert, mert az valószínűleg rosszabb a halánál. Tehát ugye ez, is, ez is hozzátartozik, hogy ezzel... Ez a gazdasági sajtót mennyire foglalkoztatja? Per pillanat nem foglalkoztatja még ez. Mert ez momentán nem gazdasági kérdés. Egyébként Európa számára nagyon, ez egyetlen nem gazdasági kérdés. Tehát ez egy, ez egy kulturális kérdés, ez egy humanitális kérdés, és ez... És ez, a, és ez nagyon... Jó, de hogy hogy nem gazdasági kérdés, amikor egyébként az egyes országok arról beszélnek, hogy ezt anyagilag nem bírják, akkor miért nem gazdasági kérdés? Hát mondjuk egyes országok nem bírják, hát Olaszország nem bírja, nyilvánvalóan, mert a nyakába szokod az összes. Jó, de ugyanakkor tudjuk, hogy, a, hogy Anglia is szabályozni akarja a munkaerővel, a, a munkavállalást, tehát azért ez ennél kiterjedtebb. Ennek vannak persze ilyen, ilyen de nem az észak-afrikai bevándorlók miatt akarja szabályozni a munkavállalást egyébként. Ez politikai ügy szerintem sokkal inkább politikai, mint gazdasági. Lehet gazdasági lózunkokat mögé tenni, de a pillanatnyi, pillanatnyi ö, ö, hatásokat tekintve ez, ez inkább politikai ügy. Köszönöm szépen, jövő héten folytatjuk. Köszönöm, Péter. Én köszönöm. Péter hallották, dörö.fi kukat gmail.com Hogyha minden úgy alakul, hogy nem ez volt az utolsó műsor, csak kísérleti, akkor holnap 7 óra 5 perctől Reményi Kálmán fél 8-tól Tibor 8-tól Karácsony Gergely fél 9-től Baranyi Krisztin és Bácskai János, és hogy én 9 óra után maradok-e még vagy sem, hát azt honnan tudja megmondani ma csütörtököt 5 perccel fél 10 után. Viszont halásra.